Hej, hej, hallå och hjärtligt välkomna till Kallios julkalender. Det är jag som är Leo. Är jag som är Carlos. Och det här är den första luckan i vår våran julkalender som kommer ge små smarriga bitar ur våra liv en gång om dagen fram till den stora dagen den 24. Och denna första lucka, bakom den döljer sig titeln när Leo trodde att han skulle bli uppätten av alligatorer. Yeah. Och det var så att jag var utbytesstudent i USA eh, vårterminen 2010 och under spring break, vårlovet så var vi i Florida jag och några kompisar och där finns det alligatorer så kallar, som jag tror många vet så hade vi varit ute och festat eh, och jag stannade kvar längre på den här klubben Panama City Beach hette stället eh, och de andra, vi hade en bil och en, en minibuss och vårt hotell låg ganska långt från Gatan alla klubbarna låg. Och de andra var ganska tråkiga de, de jag var med. Så de ville åka hem tidigare den här kvällen. Men jag stannade kvar och snackade med de brittiska tjejer. Och det var ganska mörkt på klubben. För när jag sen när jag de hade åkt hem och jag sa jag löser det. Jag kommer hem på eget... Jag tar mig hem på liksom, för egen maskin. Och när klubb, det var dags för klubben att stänga så gick vi ut. Och det var bättre belysning ute på på parkeringsplatsen och då upptäckte jag att jag vill inte snacka med dem här längre för dem har brittiska ja, och då tänkte jag ja, men då går jag väl hem då så gick jag in på en Max som låg precis där och frågade hur tar jag mig till det här hotellet som vi bodde på och då sa han nej men det bara fortsätter rakt fram här och så är det första så är det vänster vid första um, rörljuset och sen uh, fortsätt lite och sen så över en bro och så kommer en korsning och sen så höger det lät som att det var ganska nära men han, jag förstod sen när jag började gå att han trodde ju såklart att jag hade bil. För det tog en timme att gå till första rörljuset. Men sen när jag tog vänster då så kom jag till en, så liksom dog bebyggelsen ut. Och så blev det så här liksom lite vass på båda sidor av vägen. Det var liksom som, sum, inte sumpmark men det var liksom vatten på båda sidor av vägen. Och så var det tio meter med kanske grus och sen kom vassen där. Och jag tänkte inte så mycket på det där. Men jag gick där och det var nästan inga bilar. Och sen så rasslade det till lite bakom mig. Och sen efter ett tag jag tänkte, vad fan är det där? shit, det exakt de här miljöerna som alligatorer bor i. För det finns ju flera där. jag blev så jävla rädd. Och det kom två starka känslor. Den ena var att det här kan inte hända mig, jag kan inte dö här. Och det andra var, jo, nu händer det. Det känns liksom, det var två motsatta känslor men som var lika starka. Och då kände jag det här hur man hör att folk säger att blodet fröst i lis i ordorna Och det var verkligen en sån känsla. Så jag tänkte jag, hur fan ska jag göra? Om jag springer så kanske jag jag jagar upp dem eller upptäcker de upptäcker mig. Ja. Men jag tänkte att det är för något sätt det är bäst att du fly alltså ja, än att eller bara vänta in dem så jag bara springa. Och så sprang jag mitt på vägen. Det kom ju inga bilar så jag kunde springa mitt och liksom medelsträcka med eller mittlinjen om man säger så mellan mina ben där och sprang fort som fan och i givetvis alla här långa raka också. Men det kom ju ingen alligator. Jag vet inte om det var någon, men, men där fick jag verkligen känna på de här vad ska man säga, väldigt djuriska instinkterna man har. Överlevnadsinstinkter. Ja, precis. Yes. Och då det här, om man blir riven av en tiger eller någonting för länge sedan så skulle man ju då blodet vara lite steg. Jag vet inte vad det som hände, men det hände någonting i blodet när man blir väldigt rädd så att det inte ska si liksom forsa ut på samma sätt. Jag vet inte exakt, jag är ingen expert. Mm. Så det var en av de här ja, djuriska instinkterna. Och sen så har jag ett annat exempel också. Jag tänkte att säga så i ordet vitt va? Men det var när jag bodde i Jönköping och var ner och tvättade ganska sent en kväll Jag hade tvättat och så var jag in i torkrummet som liksom var innanför tvättstugan Alltså ett allmän, en allmän tvättstuga ett allmänt torkrum Och det var mörkt och så stod jag och hängde upp kläder och så var det på När fläkten var på så man hörde inte så mycket Och jag stod med ryggen mot dörren Och jag var liksom som en återvändsgränd om man säger så. så Det vet man ju med sig på något sätt men... Och så vände jag mig om och så plötsligt står det en man i dörren Och in, liksom, det tog egentligen kanske bara två tiondelar innan jag fattade att det här är min granne Men innan det så fick jag en sån otroligt stark känsla att jag måste slå honom först Och flyr då liksom Verkligen jag måste slå honom stenhårt i ansiktet Men som typ, så väntade jag då de här två tiondelarna att jag upptäckte att det var min eh, Väldigt kostiga granne som bara undrade om och kunde få använda torktumlar Men det var också när väcktes liksom det juriska. Men det är skönt att man har det. Ja, precis. Det är skönt att, veta att, att du kan prestera om du är, ja. om du hamnar riktigt klämd. Exakt att e den delen av att kropp funkar på något sätt. Det är en riktig fara. Ja. <laughs> har du några sådana Ja grejer? Ja, jag kan minnas en och, och som vanligt så blev resultatet ungefär samma som din totalt fiasko. Det var ingenting att vara rädd över. Mm. Det var um, min mor... Som, som jobbade på Gotland och flyttade hem från Gotland ah. för, för inte så länge sen Och då skulle hon, jag och min sambo bodde under tiden som hon var i Gotland hon var, hon var där ett år. Så bodde jag och min sambo i, i hennes radhus. Så när hon skulle flytta från Gotland tillbaks så så fick hon åka i omgångar för hon har en liten bil och fick åka med, med färjan i omgångar och släpa hem massa väskor ja i, i, helt enkelt i omgångar då var det en morgon när jag kom ner och jag visste att hon hade varit där och lämnat av saker på natten, men hade gått och sovit hos en väninna för att inte störa oss ja. då gick jag ner jag var först upp så skulle börja, börja tidigast och när jag går ner för trappan och jag tänker lite på det här att hon har varit där över natten, och så ser jag en figur som står vid bakdörren som är precis framför trappan ner till undervåningen. Mm. Och där gick jag från 0 till 200 på ja. bara några, några hundradel. Det var också. Bara att attackera. Ja, jag var, ja, jajamän, och jag var ju beredd att då jag kände ju armarna blev ju ja. stelade, så jag spände ju upp mig så det stod härliga till ja. jag stod och skrek där kom kom fram, kom fram kom hit din jävel skrek du det? jag stod och skrek det och jag tar, ja. min sabbo låg ju kvar i sängen och undrade vad fan som hände ja. jag stod där, kom hit, kom hit så jag slår ner dig i skorna, kom hit Men så här, ska jag slå ner dig i skorna? ja, det, det var det ja. som kom fram <laughs> ja, det var ju klockan var ju lite efter sex på morgonen. Ja. Uh, så so, men figurerna gör en röd sätter. Och jag tänkte vad typ ska jag göra nu för jag kände jag tänkte jag har ju några samurai De är ju de, de är vassa som så smörknivar. Vad de är inte slipade. Men det vet ju inte de om. Men att det det är det blev inte så. Så jag i alla fall gick ner och så vi kolla runt så att det inte var någon mer där. Ja. Att du skulle använda den här som lockbete. Såklart! Tänkt, ja, ja. Såklart tänkte det jag. Det är också bra att den gärna fungerar kanske ännu bättre då än... <snar> <här> nej, nej, nej, <här> nej, nej Jag hade ju så var gått upp och ätit samuraisfärden och kört ner ja. dem allihop. Vilket jag inte hade kunnat. Eftersom det var, <här> de inte var slipade. Men när jag kom ner och såg väskorna på golvet som stod framför den här och så det, det var ingen annan där Jag sprang ner och sprang in i köket Och kollade in här eh, Och så såg jag ju att det var ju eh, Det var en pappersfigur ja. i, i, I Verklig storlek ja. På min mor Som de hade använt någon gång Ja eh, för att, Jag vet inte vad de hade använt det för Men de hade använt det där på skor När de jobbade på Gotland Ja och då hade vi tagit hem och ställt den där Inte riktigt tänkt på det Nej. Men det blev jävligt skoj <går> Jag ringde och berättade för Och sa att jag fick nästan byta kalsonger där. Det ju... ja. Men hur känner Vi känner man sig lite skakig Och alltså väldigt upp Ja det, är trygg, det, det, det, det, var nu, det var nu svett Jag blev ju svettig av detta ja. För man hade ju spänt sig Och så slappnar man av helt plötsligt När man märker att Fan det får ju ingenting ja. Men det är jävligt skönt att veta att man har den där instinkter alltså ja, det och man kan ju tänka för länge sedan när människorna levde, kanske farligare ja, jag vet inte om man gjorde det för, men de som inte har eller då hade den instinkten som du ja verkar ha de dog ju eller alltså det finns ju en anledning till att man ska ha den ja, man kanske sig. de dog ut av en anledning ja, det, det var det de kallade inom evolutionen urvalet där. ja, ja, ja. Naturligt urvalet naturlig urvalet ja, naturlig. ja precis, det har Uh. Ja, det, ja, precis Nej, men, då, det, det, det, min, det var min erfarenhet Ja, liknande erfarenhet för det. Mm. det var vår första lucka Och vi ska väl passa på att Tacka personen som inspirerade oss Till att göra den här eh, julkalendern Återigen, absolut Så tacka tacka Sissi som, som gav oss Den här idén som, som kommer bli en stor succé Ja, och vi hörs igen imorgon Vi hörs igen imorgon